Розділ 36. Сусідка виявилася ще тою старою лисицею, вона була худорлявою та непримітною на вигляд, проте ще досить енергійною. Було схоже, що знала свою справу. Як і багато людей її віку, вона була схильною до вихованої поведінки та мала відразу до недовірливих людей. Принаймні, прилюдно. Ричер припустив, що вона робила це суто зі вічливості. Він сказав, ми встановлюємо новий комп'ютер для містера Маккенна. Але тут дуже спекотно. І цей чоловік зомлів. Хочете, щоб я зателефонувала до швидкої? Ні, ми просто занесемо його всередину та дамо йому склянку води. Мені не складно це зробити. Мадам, вся справа у страхуванні. Він позаштатний підрядник. Цим хлопцям непросто, у нього просто жахливі умови мінімального страхування. Йому не захочеться отримати рахунок від лікарні. Я можу ще чимось допомогти. Більше нічим, мадам. Ричер взяв Хекакета попід руки та почав тягнути його в напрямку кімнати МакКенна. Ченк трохи підштовхнула ругер ногою обережно направляючи його в безпечне місце по декілька дюймів за один раз. Сусідка вже почала зачиняти свої двері, а тоді раптом передумала і знову їх прочинила, на той самий безпечний 12 дюймовий проміжок, і сказала. «Я думала, що Пітер завжди сам налаштовує свої комп'ютери». А тоді вона нарешті остаточно зачинила двері, і в коридорі запанувала тиша. Ченг підняла ругар та понесла його далі в руках. Ричар затягнув ХК Каєта всередину. Ченг зачинила за ними двері. У ХК Каєта була сильно ушкоджена верхня щелепа, це вже напевно. Майже всі кістки обличчя. Якийсь лікар міг би проводити на ньому свій цикл лекцій. Проте чоловік досить добре дихав. Принаймні якийсь час поки всередині нього все не набрякло та не запеклося. Після того ситуація стала ризикованою. Ченк запитала. Коли він прокинеться? Ричар відповів. Гадки не маю. Десь між двома годинами і ніколи. Ти його дуже сильно вдарив. Він ударив мене першим. Двічі в голову та один раз у спину. З тобою все гаразд. Він кивнув. З ним було все гаразд. Але не фантастично добре. У нього сильно боліла нерка. Рухатися було боляче. А ще більше боліла голова. Він відчував гострий біль десь над вухом. Удар виявився нічогеньким. Мабуть, найгірший із тих, які йому доводилося діставати. Завдавати удару головою було нерозумно за таких обставин. «Ми не можемо чекати дві години», – сказала Ченк. «Будь-що може трапитися. Нам потрібно знайти Маккенна, і очікування його тут нічим не гірше за інші можливі варіанти». «Ти не думаєш», – зауважила Ченк. «У тебе болить голова». «Ще ні». «Але буде». «То чому?» Як вони нас тут знайшли? Гадаю, цей тип стежив за нами. Якщо зазирнути в минуле, то стане очевидним, що ми почали б із бібліотеки. Але після того ми взяли напрокат легковик. І їхали дуже заплутаним маршрутом. Роблячи кола по району, щоб усе добре роздивитися. За нами нікого не було. Ніхто за нами не слідкував. Як таке може бути? Як же тоді? Вони дістали більше інформації про Маккенна, ніж ми. Якимось чином. Можливо, у них були спільні справи. Щонайменше, у них є його адреса. Може, тому двері були відчиненими. Так само, як і двері Ківара. Можливо, Хекакает уже був тут уранці. Щось було не так із її голосом. Ричар підняв ругар, перевірив патронник та викинув геть магазин. На нього дивилися латунні 9-мм патрони. Проте цих 9-мм патронів було замало. У магазині одного не вистачало. Він понюхав патронник. Понюхав дуло. Із цієї зброї вже стріляли. Ченк сказала. Вони не хотіли, щоб ми розмовляли із Маккенном. Було два способи нас зупинити. І вони обрали обидва. Ричард перевірив пульс ХКК в нього на шиї. Серцебиття було, проте дуже слабке. Він був глибоко непритомним. Чи навіть впав у кому. А була якась різниця. Ричард не був у цьому абсолютно певен. Ченг сказала. «Ми повинні бути готовими, що прибуде підкріплення. Рано чи пізно?» Ричард сказав. «Цей тип міг би дещо нам розповісти. У нас немає на це часу. Давай хоча б заберемо те, що ми в змозі забрати». Вони знайшли в нього сучасний мобільний телефон, такий же завтовшки, як і телефон Ченг, ключі від машини з прокату, Ключ-картку від готельного номера, 85 центів та гаманець, усе це було в його кишенях, а ще вони витягли Геклер Кох Пі-7 із кобури, що була прикріплена до його паска заду. Р-7 було досить легко заховати через його невеликий розмір, проте ним було дуже важко користуватися. У ньому були такі ж патрони типу парабелум, які підходили до рухара, що було досить розумним рішенням. У Гаманці було трохи більше 100 доларів готівкою, водійське посвідчення, видане в штаті Каліфорнія, та декілька кредитних карток. Ченг залишила в себе мобільний телефон для фіксування подальших викликів, а Ричард залишив у себе готівку для майбутніх витрат, а ще р з багатьох причин. Вони протерли сліди з усього, що залишали після себе, та з усіх інших речей, яких вони торкалися. Свою здобич вони розклали по кишенях. Ченг запитала. Нам потрібно ще щось узяти. Ричар востаннє роззирнувся довкола. Він сказав. Іще одну річ, напевно. Що саме? Думаю, нам варто забути про органічну їжу та медоносних бджіл. Поглянь на це місце. Тут лише солодкі пластівці для сніданку та заводське молоко. І два шоколадних батончики. Це все, що він їсть. Він носить штани з полієстру. Йому байдуже, що він кладе до рота, і його точно не назвеш захисником природи. А тому та стаття із Лос-Анджелес Таймс, на яку він відреагував, була про глибинну мережу. Про інтернет. Що було б досить логічно, враховуючи всі ці комп'ютери. Ти хочеш забрати один комп'ютер? Ти чула, що сказала та сусідка? Перед тим, як вона зачинила двері. Вона сказала, що їй здавалося, ніби Пітер завжди налаштовував свої комп'ютери самотужки. Ти її не переконав. Це була дуже обережно викинута парф'янська стріла на останок. Вона ж зрозуміла наше повідомлення. Комп'ютери потрібно налаштовувати, хіба ні? І вона назвала його Пітером. Я очікував, що леді її віку радше називатиме сусіда містером Маккенном. Отже, вони добрі друзі. Як це часто трапляється із сусідами, які тривалий час живуть поруч? У такому випадку вони можуть часто обговорювати і особисті проблеми. І якщо вона знає про комп'ютери, можливо, він їй розповідав про те, що в нього ще було на думці. Бо вона б його зрозуміла. У нас немає часу її про це розпитувати. У будівлі можуть будь-якої миті з'явитися хлопці з підкріплення. А тоді і копи. Згоден, сказав Ричард. У нас немає часу на те, щоб її розпитувати. Не тут, в усякому разі. А тому вона і є тією додатковою річчю, яку я хочу забрати із собою. Сусідка. Ми можемо запросити її на чашечку кави. Кудись подалі звідси. І там ми зможемо з нею поговорити. Це сталося не так швидко, як гадалося. Немиттєва втеча з місця подій. Було трохи скептицизму. Трохи спротиву. Врешті решт Рештченк довелося зіграти своєю візиткою агента Федеральне бюро розслідувань, у буквальному сенсі. Тоді почалися пошуки пальто, хоч вони й запевняли її, що на дворі тепло. Але справа була радше у звичній манері поведінки. Вона запевнила їх, що не була абсолютно старомодною. На капелюшку та рукавичках вона не наполягатиме. Слідом за тим була довга непевна ходьба донизу прогонами крутих сходів, тоді вихід на вулицю, де стояв їхній легковик, який спричинив у неї останній прилив спротиву. Його блискуча чорна фарба та його водій в охайному сірому костюмі остаточно її переконали. Вона була схожою на урядові машини. Такі вона бачила у вечірніх новинах. Тоді настала Ричарова черга обирати годяще місце. Багато гарних місць він забракував. Врешті-решт він обрав традиційну, в стилі Чикаго кав'ярню, яку з любовю вдосконалили поважний онук власника та його спадкоємець. У ній була приємна атмосфера та ще цілий перелік усіх необхідних характеристик. Серед них були й сусідній паркінг для їхнього легковика, і вільні місця всередині, і телевізійний екран на стіні. Сусідка містера Маккенна виглядала задоволеною цим місцем. Можливо, ця кав'ярня нагадала їй про ті місця, які вона звикла часто відвідувати раніше. Вона вмостила свою кістляву фігуру за столик і дозволила Ченко взнути на сидіння біля неї, чим-та заблокувала старенькій жінці вихід. Ричар розкинувся на диванчику навпроти боком, обравши найменш загрозливу позу. Завдяки взаємному знайомству, вони з'ясували, що її звали Елеонора Гопкінс, удова, раніше була дружиною та працювала науковим співробітником у лабораторії при університеті. Вона була не лише формально грамотною людиною, за її словами, технічна література, з якою вона була ознайомлена, написана в незначній кількості декількома способами і з певними труднощами та перешкодами знайомими її людьми та нею самою. Або тими, про кого вона чула чи могла чути, якби вона обрала іншу працю в інший час. Вона сказала, що її кар'єра припала на дуже цікавий у плані технічного прогресу період. Тоді вона розповіла, що Пітер Маккен жив у їхньому будинку вже багато років, і з часом вони з ним трохи зблизилися у злегка відчуженому, періодичному та добросусідському сенсі цього поняття. Вона сказала, що востаннє бачила його три чи чотири тижні тому. Що часто траплялося? а тому не викликало в неї жодної підозри. Вона виходила дуже рідко, і якби вона зіткнулася з ним у коридорі, то це було б не більше, ніж чистою випадковістю. А його, навпаки, часто не було, деколи навіть протягом декількох днів. Вона не мала жодного уявлення, куди він не І ніколи його про це не розпитувала. Вона ж була лише його сусідкою, а не сестрою. Так, він був нещасною людиною. Часто йому не таланило у справах. Телевізор на стіні у кав'ярні було налаштовано на місцеві новини. Річард дивився їх лише краєм ока. Місіс Гопкінс замовила собі каву та шматочок торта, а тоді Ченк розповіла їй, що існувала ймовірність, що містер Маккен потрапив у якусь халепу. Ніхто не знав, у яку саме. А вона знала? Вона цього також не знала. Ричард запитав. Його щось турбувало? Місіс Гопкінс запитала. Коли саме? Нещодавно. Так, я б сказала, що турбувало. Як довго? Десь близько шести місяців. Здалеку долину в звук поліційних сирен та приглушений шум лопатий гелікоптера, Десь за милю звідси. Ричард запитав. Ви знаєте, що було не так із містером Маккенном? Ні, не знаю. Ми дуже мало говорили про особисті проблеми. Це могло стосуватися його сина. Могло, хоча це й не було якоюсь незвичною для нього ситуацією. На телеекрані з'явилися зйомки зелених газонів, зроблених з гелікоптера. Дерева. Парки Ричер запитав, які саме проблеми були в нього із сином. Місіс Гопкінс сказала. Він не розповідав про це в деталях. Ви знали, що він найняв приватного детектива? Я знала, що він збирається вжити конкретних заходів. Щодо чого? Я не знаю. Ви з ним розмовляли на тему якихось технічних питань. Якщо врахувати ваш досвід роботи та його зацікавленість у цій справі. Так, ми часто говорили на цю тему. За кавою і з тортом, деколи. Як оце зараз із вами. Ми разом займалися дослідженнями. Нам це подобалося. Я допомагала йому зрозуміти основи техніки, а він розповідав мені, як вони зараз використовуються. Його проблеми були пов'язані з захопленням технікою. Я думаю, що суть була не в них, проте були певні технічні аспекти. Це якось стосувалося інтернету. По телевізору, під мінливою картинкою зеленого кольору, показали рухомий рядок зі словами «Жертву стрілянини знайдено в парку». Старенька здійняла очі до гори та сказала Мабуть, стріляв якийсь чоловік із собакою. Так часто трапляється, здається. У парках. Ричар запитав. Що саме Маккенна цікавило в мережі? Були певні аспекти, які він намагався зрозуміти. Як і більшість аматорів, він розглядав речі з фізичної точки зору. Наче інтернет був басейном напхом напханий плаваючими тенісними емачиками. Звісно, емачики уособлювали собою різні веб-сайти. Що, без сумніву, було неправильним підходом, бо ж сторінки в інтернеті не є фізичними об'єктами. Інтернет не має фізичної реальності. Він не має розмірів і не має меж. У ньому не існує верху та знизу, немає ані далеко, ані близько. Хоча хтось може і посперечатися із цим, сказавши, що в інтернету є маса. Цифрову інформацію всю закодовано одиничками та нулями, а це означає, що комірки пам'яті є або зарядженими, або ж ні. А заряд – це енергія, тож якщо хтось вірить в Ейнштейнову теорію, що МС2, Д – це енергія, М – маса. А С швидкість світла, тоді цей хтось може вірити і у те, що їм дорівнює і поділене на С2, бо це те саме рівняння, тільки записане воно по-іншому, а це означає, що заряд має певну масу, яку можна визначити. Щоб більше ти начиняєш свій телефон фотографіями та піснями, то важчим він стає. Лише на трильйонну чи мільярдну крихітну частинку за один раз, та все же. По телевізору камера з гелікоптера взяла великим планом грубку низьких кущів. Навколо стояли поліціянти в уніформі, і все та ж поліційна стрічка, а ще натяк на наполовину прикрите тіло на землі, чорні черевики та ноги в чорних штанях під гіллям, укритим листям. На стрічці досі був напис жертву стрілянини знайдено в парку. Ричард запитав, що саме хотів зрозуміти Маккен. Старенька відповіла. Він хотів зрозуміти, чому деякі сторінки в інтернеті неможливо знайти. Що було, по суті, проблемою пошукових систем. Його вигаданий басейн прийшовся йому в нагоді. Він уявляв собі мільйони тенісних емачиків, деякі з них виринали на поверхню води, а деякі були придавлені вагою інших. Тож я попросила його уявити пошукову систему в образі довгої шовкової стрічки, яку тягнуть то вниз, то вгору, то занурюють усередину, то витягують назовні, а вона рухається між емачиками в різні боки і ковзає по їхніх поверхнях із неймовірною швидкістю. А тоді уявити, що деякі емачики було видозмінено, і на них замість ворсу з'явилися шипи, і вони стали схожими на риболовні гачки. Водночас інші емочики також було видозмінено так, що на них повністю зник ворс і вони стали гладенькими, наче більярдні кулі. Де ця шовкова стрічка тоді б застрягла? Звісно, на шипах. По більярдних кулях вона б ковзала ідеально. Саме це Пітеру і потрібно було зрозуміти про пошукові системи. Це палиця з двома кінцями вебсайт повинен сам хотіти відшукатися. Він має важко працювати для того, щоб виробити на собі ті корисні шипи. Люди звуть це оптимізацією пошукових систем. Ця дисципліна наразі є дуже важливою. Але попри це, і більярдною кулою так само нелегко бути. Залишатися в таємниці теж непросто. Ченг сказала: Приховані веб-сайти передбачають певну неправомірність. Так і є, відповіла старенька. Чи навіть аморальність, на мою думку. Або ж і одне, і інше водночас. Я в таких речах є досить наївною людиною, проте дехто одразу уявляє собі порнографію найнижчого сорту чи замовлення кокаїну поштою і таке інше. Це називається глибинна мережа. Усе це гладенькі більярдні кулі. Їх мільйони. Без шипів, без гачків, вони просто займаються своєю справою без стороннього нагляду. Глибинна мережа десь у десятки разів більша за поверхневу мережу. Чи навіть більше. Цього ніхто не знає. Та як це взагалі можливо знати? Не варто її плутати із темною мережею, яка? Звісно, представлена не більш ніж за сторінками із недіючими посиланнями, такими, як мертві супутники, які кружлятимуть десь там, у космосі, вічно. Це надає темній мережі схожості зі стародавньою археологією, а глибинній мережі – зі смугою зустрічного руху на дорозі. Не те, щоб вони насправді є глибинними чи темними, чи нагадують хоч якусь смугу для руху, ви ж це розумієте. Інтернет – це не фізичне явище. У нього взагалі немає жодних фізичних характеристик. По телевізору показали, як у карзйомки, зробленої згори, вкотилася машина швидкої допомоги, вона повільно рухалася по траві, її фари світили якимось міним світлом, а за нею слідом їхало щось схоже на фургон коронера. З машин вийшли люди та приєдналися до поліціянтів. Ченк запитала. То як людина може знайти ці засекречені веб-сайти? Ніяк, відповіла старенька. В усякому разі, вони ж не лежать на поверхні. Пошуковою системою скористатися не вийде, бо ці веб-сайти є тими гладенькими кулями. Вам потрібна точна адреса. Не просто kefyshop.com, а щось на зразок kefyshop123xyz.com. А ще гірше шукати такі сторінки в реальному житті. Єдиний показчик інтернет-ресурсу в поєднанні із супернадійним паролом, і все це одночасно. Вочевидь, такі адреси крутяться в певних спільнотах, передаючись із уст в уста. На телеекрані блакитний Форт Краун Вікторія заїхав на траву та зупинився. З нього вийшло двійко чоловіків у костюмах. Швидше за все. Це були детективи. На стрітці з'явився напис: Вбивство в Лінкольн-парку. Річард чув шум інших гелікоптерів у повітрі. Вони були десь за милю звідси. Це були люди із конкуруючих каналів, які вже запізнилися на вечірку в Розпалі. Він запитав: "Маккен, розповідав вам, який саме вебсайт він хотів знайти?" Старенька відповіла: "Ні. На екрані з'явилося зображення групи чоловіків, які поприсідали навколо одягненого в чорне тіла, що лежало на траві. Детективи та судово-медичний експерт припустив Річер. Ця процедура була йому добре відома. Він присідав навколо горизонтально розташованих тіл безліч разів. Деякі з них були живими. Проте не це, він знав напевно. Не було ніякого поспіху, жодної метушні, жодних криків. Не було медичних корсетів, внутрішньовенних крапельниць, дихальних трубок чи непрямого масажу серця. Вбивство в Лінколен парку. Старенька запитала. «Це ж Пітер, правда? Інакше для чого б ви мене про нього розпитували?» Чому би ще мною зацікавилося Федеральне бюро розслідувань? Ченк не відповіла на це запитання, Річард також вирішив нічого не казати, тому що поки старенька говорила, картинка на екрані змінилася. Тепер там був будинок. Непримітний міський особняк на нічим непримітній вулиці. Будинок Пітера Маккенна. І цієї старенької. Саме там? де вони були всього декількома хвилинами раніше. Його легко було впізнати. Він був для них уже знайомим. Його фасад був повністю освітленим миготливими червоними лампами. Поліціянти бігли вгору сходами. Занадто рано для того, щоб хтось міг уже прослідкувати зв'язок. Копи в парку ще навіть не перевірили кишені Маккенна. Вони ще не знайшли його гаманця, не перевірили його водійське посвідчення, не знали, ким він був та де він мешкав. Вони все ще чекали зеленого світла від судмедексперта. Ричеру була знайома ця процедура. Він сам багато разів ось так сидів, просто чекаючи. Спочатку потрібно було підтвердити смерть для того, щоб тіло стало просто доказом у справі. Зв'язку поки що немає. Це окреме розслідування. На стрійці з'явився новий напис, копи з відділу боротьби з тероризмом вриваються до помешкання в Чикаго. Ричард повернувся до старенької та запитав у неї. Ви телефонували у 9.11? Старенька відповіла. Так. Коли? Щойно я зачинила перед вами свої двері. «Навіщо? Ви мені не сподобалися. Жоден не з нас. Ви особливо. Ви не схожі на того, за кого себе видаєте. Ви не такий, як ті агенти Федеральне бюро розслідувань, яких показують по телевізору. Я був під прикриттям. Видавав себе за поганого хлопця. Ваша гра виглядала переконливо». Тож ви зателефонували у 9.11. Тієї ж миті. Що ви їм сказали? Що в моєму будинку озброєні терористи? Чому саме це? Це Чикаго. Це був єдиний спосіб отримати реакцію на виклик швидше, ніж за 4 години. Ченк сказала. Мабуть, нам уже час іти. Ричард заперечив. Ні, давай затримаємося ще трохи. Від п'яти зайвих хвилин шкоди не буде. Їм налили ще кави в чашки, а старенькій пані захотілося ще торту, тож Ричар і Ченк замовили по порції ще й собі, щоб скласти їй компанію. Зображення на екрані розділилось на дві частини, ліворуч показували парк, а праворуч – будинок, під одним зображенням напис на стріці мовов, Вбивство в Лінколен парку, а під іншим, терористична загроза, їх об'єднував спільний напис «Важкий день для копів». Друга чашка кави була найгіршою гіршою за першу. Як і торт. На зображенні з парку з'явився мішок для трупів, а до будинку приїхала швидка. Мішок із тілом защепили та віднесли до фургона коронера, а зі швидкої вийшли фельдшери та побігли сходинками до будинку. Через якийсь час вони вийшли з нього, несучи на ношах пораненого чоловіка. Скоріше за все, це був хекакаєт, хоча сказати напевно було важко. Обличчя цього чоловіка було перебинтоване аж від самої шиї, наче в єгипетської мумії, а тіло було прикрите простирадлом. А тоді, як в уповільненому кінокадрі, картинка показала, як копи виїхали з парку, а вже через чотири хвилини вони біля будинку, прибувши туди на тих самих машинах, перемістившись з лівого боку екрану на правий, усього лишень короткий електронний стрибок, проте довгий обхідний шлях у реальному житті. Ті самі детективи вийшли з машин, побігли сходинками вгору та увійшли до будинку, а вже через хвилину вони знову з'явилися на вулиці, у поспіху розмовляючи по мобільних телефонах. Напис змінився на. Офіційний представник повідомляє про взаємозв'язок між справами. Ричард сказав. «Мадам, мені страшенно прикро через вашу втрату і прошу вибачення за те вторгнення, яке вам доведеться пережити. Представники поліції Чикаго точно захочуть поставити вам декілька запитань. І це не дуже буде схоже на те, що часто показують по телебаченню». Федеральне бюро розслідувань не може втрутитися та взяти цю справу під свій контроль. Ми повинні залишити їх самих. Тож ми будемо дуже вдячні, якщо ви не будете згадувати про нашу сьогоднішню розмову. Ідеться про шалену вразливість. Краще йому взагалі про нас не розповідати. Навіть про те, що ми навідувалися до будинку раніше. Вони не повинні дізнатися що ми їх випередили на цьому етапі. Ви просите мене їм збрехати. Я збрешу їм, якщо мене запитають, хто подзвонив їм із повідомленням про терористів і чому. Тоді гаразд, я теж це зроблю, сказала старенька. Вам і справді нічого не відомо про те, що турбувало Маккенна. Я вже вам казала, я лише його сусідка, я йому не сестра». Вам краще поговорити про це з нею. З ким? З його сестрою. У нього є сестра. Я ж вам уже казала про це. Я думав, ви лише образно це говорили. Ні, вона справді існує. Вони з нею були дуже близькими. Ось і з нею він дійсно міг ділитися найпотаємнішим.